A bajba jutott asztuláti Természetesen te leszel, Elani, mondta Diana. Nekem sohasem lenne bátorságom leúszni odáig. Nekem sem, borzongott meg Ruby. Ha ketten-hárman lennénk a ladigban, akkor nem bánnám, fel is ülhetnénk, ami jó mulatság lenne. De így fekve halottnak tettetve magam. Nem, erre nem lennék képes. Meghalnék a rémülettől. Nagyon regényes lenne, ismerte el Jane Andrew. De ismerem magam, hogy képtelen lennék nyugton maradni. Két percenként felugranék, hogy lássam, hol tartok, nem sodródtam, el túl messzire. Tudod, én, ez biztos rontana a hatáson. De micsoda képtelenség egy vörös hajú, eleni? kesergetten. – Szó se róla, én szívesen lennék elleni és a Ladiktól sem félek, de nevetségessé sem akarok válni. Rubinak kellene blént játszani, mert ő fehérbőrű és olyan szép aranyszőke a haja, mint Eleninek. Tudjátok, aranyhaját lobogtatná a szellő. És eleni volt az asztalát illium. Hogy lehetne valaki vörös hajjal líliom? A te bőröd is olyan fehér, mint Rubié. – bizonygatta Diana. – És a hajad is sokat sötétedett, mióta újra kinőtt. – Tényleg? – embelepirult az örömbe. – Néha már én is így látom, de soha nem mertem senkitől sem megkérdezni, mert attól féltem, hogy ráébreszt a keserű valóságra. Lehet, hogy akár gesztenye barnának is hívhatnánk? – O de mennyire! És nagyon szép lett! Állította Diana és csodálattal nézte N rövid, sejmes fürtjeit, amelyeket egy kacér kis fekete básony szalaggal és masnival fogott le. A tópartján beszélgettek, ott, ahol egy kis nyírfákkal szegélyezett földnyelv nyúlt ki a gyümölcsös lejtő alatt a tóba, csúcsán pedig egy fából sték szolgáltatta a horgászok és vadkacsavadászok nagyobb kényelmét. Ruby és Jane átjöttek diana játszani, és később N is csatlakozott hozzájuk. Azon a nyáron Ann és Diana általában a tavon vagy a tókérnyékén játszottak. A kert már a múlté volt, ugyanis Mr. Bell a tavasszal könnyörtelenül kivágatta a legelő végén árválkodó kis ligetet, egy fatönkre telepedve meg is síratta. Nem teljesen érzéketlenül a helyzet regényessége iránt. Bár hamar vigaszt merítettek a gondolatból, hogy két ilyen nagy, 13, sőt majdnem 14 éves lány úgy is kinőtte már az olyan gyermekes játékokat, mint amilyen egy babaház, és különben sokkal érdekesebb mulatságok adottak a tó körül. Így azután megtanultak pisztrángra horgászni a hídról, és már egyedül is kitudtak menni a tóra azzal a lapos fenekű csónakkal, amit Mr. Barry kacsavadászathoz használt. Ennek jutott az eszébe, hogy játsszák el elleni történetét. Előző télen tanulták Tarnison költeményét, amelynek az oktatásügyi főfelügyelő szerint minden prinz Edward szigeti iskola tantervében kötelező olvasmányként kellett szerepelnie. Addig-addig értelmezték, elemezték és boncolgatták, hogy a végén kés csoda volt, hogy megértettek belőle egy kukkot is, bár a szépséges asztolai Lilium, Lancelot, Geinwer és Arthur király mind a szívük köznőttek, és en titkon azon bánkódott, hogy nem Kamelodban látta meg a napvilágot. Hangosan csak annyit jegyzett meg, hogy azok az idők sokkal regényesebbek voltak, mint a jelen. En ötletét lelkesedéssel fogadták. Arra már korábban rájöttek, hogy ha a ladikot vízre lökik, ott, ahol horgonyozni szokott, az áramlat lesodorja a híd alá, s végül egy másik, lejjebb a tóba nyúló kis földnyelven fut zátonyra. Ezt az útvonalat sokszor kipróbálták, és mi sem kézen fekvőbb elleni eljátszásához, mint ez. – Gondolták. – Rendben van, akkor én játszom Ellenit. Egyezett belevonakodva én, aki szívesebben játszotta volna a főszerepet, de művészi érzéke megsukta, hogy erre nem alkalmas. – Ruby, te játszod Arthur király, Jane Guyvert és Diana lesz Lancelot, de először még ti lesztek, az apa és a fivérei, Viszont az öreg és ostoba szolgát kihagyjuk, mert úgysem lenne hely kettőnknek a ladikban, ha egy fekszik. Most pedig befődjük a bárkát éjfekete nehéz bársonnyal. Erre éppen jó lesz édesanyád régi fekete sálya, Diana! Enne leterítette a sálat a ladik alján, majd ráfeküdt, beújta a szemét, és mellén összekulcsolta a kezét. – Jaj, nekem tényleg halottnak látszik? – suttogta rémülten Giles a nyírfa levelek remegő árnyékában fekvő kis mozdulatlan hófehér arcra pillantva. – Jaj, lányok, ijesztően néz ki! – nem gondoljátok, hogy abba kellene hagynunk? Mrs. Lind szerint is föltelmesen megáttalkodott dolog a színjátszás. Hadd csak ki ebből Mrs. Lindet, Ruby, szólt Ryan. Elrontja a hatást, hiszen sok száz évvel ezelőtt történt, hogy Mrs. Lind megszületett. De jobb, ha ezt te intézett, Jane. Egy halott nem szokott utasításokat osztogatni. Jane kézbe vette az irányítást. Arany szőttes szemföldén nem lévénkéznél, egy régi japán krepszatén zongora takaróval helyettesítették, és miután fehér liliom sem akadt sehol, egy karcsú lila nőszirmot csúsztattak en összekulcsolt kezei közé. A hatás így is tökéletes volt. – Tessék, kész is vagyunk! – jelentette ki Jane. – Megcsókoljuk nyugodt homlokát, és te, Diana azt mondod – Isten veled, hugom! – És te, Robi, Isten veled, örökre! és mindketten legyetek minél szomorúbbak. El, az Isten szerelmére mosolyogja egy kicsit. Tudod, hogy Elani úgy feküdt, mintha álmában mosolyogna? Égy, jobb. Hm, lökjétek el a ladikot. El is lökték, de az aja élesen csikordult egy mederbe süppett Diana, Jane és Ruby csak azt várták, hogy az áramlat elkapja a és az megkezdje lassú sodródását a híd felé, mielőtt eliramodtak volna az erdőn és az úton át a másik földnyelv irányába, ahol majd Artur király, Gányvör királyné és Lancelot szerepében fogadják az asztoláti liviomot. En néhány percig lassan úszott lefelé, és teljesen átadta magát a pillanat édes regényességének. Ekkor valami merőben prózai esemény zavarta meg emelkedett hangulatát. A ladik alján szivárogni kezdett a víz. Néhány perc múlva már kénytelen volt felállni, összeszedni az aranybrokát, szenfedelet és az telepját, és elborzadva bámulta a ladik alján tátongójukat, amin át most már ömlött be a víz. Az az alattomos karó kiszakította a ladik fenekére szögezett tömítést. Enn ugyanerről nem tudott, de annyit azonnal megértett, hogy veszedelmes helyzetbe került. Ilyen ütemben hamarabb megtelik vízzel, és el is süllyed mielőtt még szárazra futna az alsó nyelvnél. De hol vannak az evezők? Hát persze, hogy a parton maradtak. Emből rémült kis tört ki, amit senki sem hallott. Ilyetében még az ajka is elfehéredett, de a lélek jelenlétét nem veszített el. Maradt még egy, de csak egyetlen egy esély. Iszonyúan megrémültem, mesélte másnok Missy Szelennek, és szinte éveknek tűnt, amíg a ladig leúszott a hídig, mi alatt egyre jobban megtelt. Forrón imádkoztam Missis de azért nem csuktam be a szemem, mert tudtam, hogy Isten csak egy módon menthet meg, ha a ladikot az egyik híd pillér közelébe sodorja, ahol kimászhatok. A pillérek tudja régi fatönkük, amikről nem vagdosták le az ágcsomkokat és a göcsörtöket. Az imádkozás is segített, meg az is, hogy nyitva tartottam a szemem is, nagyon figyeltem. Folyton azt hajtogattam, édes Istenem, kérlek, sodord aladikot egy pillér közelébe, a többiről majd én gondoskodom. Ilyen szorult helyzetben igazán nincs idő kicirkalmazni. Isten mégis meghallgatott, mert egy pillanat múlva már a pillérnek is ütközött taladik, én meg a vállamra kanyarítottam a sálat és a takarót és kikapaszkodtam arra a gondviselés küldterőnkre. És aztán csak csüngtem Missis ellen, mert se le se fel nem bírtam mászni, olyan csúszós volt az az öreg pillér. Ennél sivárabb helyzetet elképzelni sem lehet, de akkor ez fel sem merült bennem. Az embernek nem a regényességen jár az esze, ha éppen csak hogy megmenekült a hullámsírból. sírból. Rögtön hálaimát rebegtem, azután már csak a kapaszkodásra figyeltem, mert tudtam, hogy emberi segítség nélkül soha sem jutok vissza a szárazföldre. addig beúszott a híd alá, és a folyó közepén tüstént el is süllyedt. A lenti földnyelvnél várakozó Ruby, Jane és Diana látták, amint eltűnik a víz alatt, és egy percig sem kételkedtek, hogy ent is magával rántotta a hullámok közé. A tragédia láttány egy pillanatig földbe gyökerezett lábbal álltak, a borzalomtól halott sápadtan, majd torkuk szakadtából sikoltozva nekiíramottak az erdőnek, és közben egyetlen pillantást sem betettek hátra a híd felé, ahol En egy talpalatnyi helyen elkeseredetten csimpaszkodott, sőt, még a fák között futó alakokat is látta, és hallotta rémült Hamarosan kimentik szorút helyzetéből, gondolta, de addig is kínos pillanatokat kell átéljem, Szegény kis asztalát illíjom, minden tűnő percet óráknak érzett. Vajon miért nem jön már valaki? Hová lettek a többiek? És ha majd elájul, mi lesz, ha senki sem jön? Vagy ha nem bír tovább kapaszkodni? Vagy görcsöt kap a keze? En lepillantott a lábánál hömpögő szörnyű mélységre, az elnyúlt olajos árnyékokat vető ösvényre, és megborzongott. Képzeletben már hátborzongató lehetőségek sora merült fel. Ám abban a pillanatban, amikor úgy érezte, hogy a karját és csuklóját feszítő fájdalom kibírhatatlanná válik, Gilbert Blightot látta meg, Herman Andrew ladikjában a vizen közeledni. Gilbert felpillantott, és legnagyobb megrökönyödésére egy gőgös kis fehér arcocskából rémülten, ugyanakkor méltóság teljes megvetéssel letekintő hatalmas szürke szemeket pillantott meg. – En, hogy a csudába kerültél oda? – kiáltotta és behúzta az evezőit de a választ már nem várta meg, hanem a pillér mellé siklott és kinyújtotta a kezét. Ennem nem tehetett mást, kénytelen volt Gilbert Blight kezébe fogóckodva átmászni a ladigba. Ázottan és magában füstölögve ült le a ladiktatjában, ölében tartva a csöpögő sálat és a nedves krepszatént. – Nehéz tiszteletet parancsolóan viselkedni ilyen körülmények között. – Mi történt? kérdezte Gilbert és újra megragadta az evezőket. Ellen itt játszottunk, magyarázta fagyosan En, megmentője tekintetét kerülve, és nekem kellett leúsznom kameródba a bárkán, jobban mondva a ladikon. Útközben léket kapott, és kénytelen voltam kimászni a pillérre. A lányok segítségért futottak. Volnál szíves elvinni a stégig? Gilbert szolgálatkészen odaelvezett, és En, a segítőkezet visszautasítva, fürgén a partra ugrott. Igazán hálás vagyok a segítségedért, mondta a kislány fenhéjazon, és azzal el is fordult volna, ha a fiú utána nem ugrik, és a karját megragadva vissza nem tartja. – En? figyelj csak! mondta kapkodva. – Nem lehetnénk végre, barátok? – Őszintérest estelem, hogy annak idején kicsúfoltalak a hajad miatt. Igazán nem akartalak megszomorítani. Hidd el, csak Tréfának szántam. Különben is olyan régen volt. Azóta nagyon szép lett, megy szóra. Nekem elhiheted. – Legyünk barátok! En egy pillanatra megingott. Sértett méltósága mögött valami új, soha nem érzett sejtelen motoszkát. Gilbert magyarul barna szemének félénk, s egyben vágyakozó pillantása megmelengedte, sőt, megdobogtatta a szívét. De elég volt felidéznia a régi keltette keserűséget, hogy megrendült elhatározása újból megszilárduljon. Mintha csak tegnap történt volna, úgy látta maga előtt a két évvel korábbi jelenetet. Gilbert az egész iskola füle hallatára nevezte répának, és ezt még tetézte a pellengére állítás megaláztatása. Más beállítottságuk, netán megállapodott emberek enneheztelését és annak kiváltó okát valószínűleg nevetségesnek találták volna, de az övét nem szelídítette meg az idő. Gyűlöli Gilbert Brightot Soha nem bocsát meg neki. Nem, jelentette ki hűvösen. – Soha nem fogok barátkozni veled. Tud meg, Gilbert Blight, hogy nem is akarok. – Legyen, ha így akarod! – dődött fel a fiú, és a mérektől kipirulva ugrott vissza a csónakba. – Többé nem kérlek meg, hogy barátkozz velem, és fütyülök rád, ensörli. George dacos csapásokkal távolodott el a parttól. En pedig magasra tartott fejjel, de szívében furcsa kis sajnálkozással kapaszkodott fel a meredek páfrányszegélyes ösvényen. Már csak nem azt kívánta, más máshogy válaszolt volna Gilbertnek. Hát persze rettenetesen megbántotta, de akkor is. En legszívesebben azon nyomban leült volna, és jól kibőgte volna magát. Nem csak az előbbi eset, de ilyegysége és görcsös kapaszkodása is most kezdte hatását éreztetni. Félúton jane és diana találkozott, akik fejveszetten vágtattak vissza a tóhoz. A gyümölcsös lejtőn senkit sem találtak otthon, mert a beri házas pár elment valahová. Ettől a hírtől Robi rögtön hisztériás rohamot kapott, így őt is hátrahagyták. Hagy térje magához egyedül, ahogy tud, és tovább futottak a kísértet jártó erdőn át a zöld manzárdos házig, ami szintén üresen ásítozott, mivel Marilla a városba ment, Matthew pedig egy távolabbi kaszálon gyűjtötte a szénát. – Jaj, En! – lihegte Diana, és csak nem En nyakába esett. A könnyei kicsordultak a megkönnyebbüléstől és az örömtől. Jaj, en! azt hittük, hogy a, a vízbe fulladtál, és tisztára gyilkosnak éreztük magunkat, hogy, hogy, hogy rádostottuk elleni szerepét. És Rubi hisztizni kezd, de jaj, Enn, mondd, hogy menekültél meg. Kimásztam az egyik pillére. sóhajtott fel en elcsigázottan, és Gilbert Blight arra evezett. – Mr. Andrews ladikjában is kitett a parton. – Ohó, én milyen rendes tőle! Jaj, de regényes! – szakadt fel Jane ből, amikor sikerült lélegzethez jusson. – Remélem ezután már szóba állsz majd vele. – De még mennyire, hogy nem! – fújta fel magát Ann a régi hevességgel. – És soha többé ne hajam azt a szót, hogy regényes, Jane Andrew. Nagyon bánom, hogy úgy megijedtetek, lányok. Az én hibám volt. Biztos, hogy szerencsétlen csillagzat alatt születtem. – Akármit csinálok, bajba sodrom magam és a legdrágább barátaimat. Édesapád lalikkiát is elsűriztettük, Diana, és valami azt súgja, hogy emiatt többé nem engednek ki minket a tóra. Ensetése sejtése ezúttal megbízhatóbbnak bizonyult, mint az előérzetek általában. A délután történtek óriási szörnyöködést váltottak ki a Berry és kávbört körökben. Hát nem jön már meg sohasem az eszed, En! nyögött fel Marilla. Dehogy nem! Felelte derüllátóan en, aki ismét visszanyerte szokott vidámságát, miután jól kisírta magát fenn a szobája jótékony magányában. – Azt hiszem, soha ilyen jók nem voltak a kilátásaim, hogy végre megkomolyodjam. – Elképzelni sem tudom miért, kételkedett Marilla. – Nos, – fogott bele Enn a magyarázatba, – ma egy új, értékes tapasztalattal lettem gazdagabb. Amióta a zöld házba kerültem, sok botlást követtem el de mindegyik egy jelentős fogyatékosságomtól szabadított meg. Az ametiszt mertő esete tett, hogy ne nyúljak mihez ami nem az enyém. A kísértet járta erdő kapcsán rájöttem, hogy ne engedjem szabadjára a képzeletemet. A fájdalomcsillapító csillapítós torta a főzés terén mutatott gondotlanságomból, a hajfestés pedig a hiúságomból. Azóta eszembe sem jut a hajam meg az órom, vagyis csak nagyon ritkán és a mai botlásom a túlzott regényesség hibáját orvosolja egyszer mindenkorra. Mindeből arra a következtetésre jutottam, hogy Avonliban nincs helye a regényességnek. Az ilyesmi egy tornyos kamelodban pár száz évvel ezelőtt helyén való volt, de nem ma. Egészen bizonyos vagyok e felől, Marilla, hogy hamarosan jelentős változást figyelhet meg nálam? Kíváncsian várom, mormolta Marilla kételkedve. Amikor Marilla kiment, a szokott sarokban némán üldögélő mettyú elvállára tette a kezét. – Ne mondd le minden regényességről, En! – Sukta bátortalanul. – Túl sok persze nem jó, de egy kevés igazán nem árt. Hallgass rám, őrizd meg egy keveset!